Rádió. Tények. Vélemények. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgető társa, Bóti Gergő. Hátizsák. Kalandok a világ körül. Napfény, homok, tenger, lagunák, a türkiszkék számtalan árnyalata és káprázatos víz alatti koralkertek. Utazzon az 1196 szigetből álló szigetcsoportra, mely ideális hely a buvárkodáshoz, napozáshoz, gondtalan, tökéletes vakációhoz. Fedezze fel a trópusi nyaralások legtökéletesebb kombinációját. Egy utazási iroda... Hívogató, talán egy kicsit túl geil információit adtam át a Maldív-szigetekről, mert hogy ma a Maldív-szigetekre utazunk. Itt ül mellettem a stúdióban Kis Éva, akivel már jó párszor találkozhattak a hallgatók. Szia, a hallgatóka. Te, aki, és ezt már a hallgatók is tudhatják, általában bevállalós, vagány, hátizsákos utakra szoktál menni. Hogy kerültél a Maldív-szigetekre, ami a... Ami a nászutasok paradicsoma, a luxus búvárkodás egyik helyszíne, amiről úgy tudja a közvélemény, hogy megfizethetetlen, és tényleg csak a top-top-top szintnek elérhető. É, igen, ez magamnak is meglepő volt, hogy ilyen helyen kötöttem ki. É, igazán a, eddig úgy volt, hogy Valdiv-szigetek az valóban meg egy ilyen megfizethetetlen luxus szigetcsoport. csoport. Eznek az, az egyszerűen az az oka, hogy... A, még csak körülbelül 70-es évektől fedezte fel úgy magának a turizmus. És régen úgy volt, hogy csak a teljesen elkülönültek a lakott szigetek, meg a turista szigetek. Úgyhogy ilyen rizortok épültek, hogyha valamelyik ilyen luxus szálloda láncbe akar települni a Maldív-szigetekre, akkor kaptak gyakorlatilag egy szigetet, és akkor egy szigeten volt egy rizort. És mivel oda az égvilágon mindent így be kell szállítani, mert semmi nincs ezeken a kis miniatúr szigeteken, ezért értelemszerűen nagyon-nagyon drága szállodák létesültek. A helyek pedig nem tudtak ilyen kis vendégházakat nyitni, mint ami Dél-Kelet-Ázsiában megszokott. Úgyhogy ott nem alakultak ki ezek a, az olcsóbb szállások, és akkor gyakorlatilag nem maradt más, mint ezek a nagyon drága dolgok. És akkor így alakult és ki az uh... a képzet, hogy ma egy majd lesz. És hát ez több nem csak milliója. képzet volt, hanem úgy val valóban az volt, hogy eddig, eddig tényleg csak ezek a nagyon drága lehetőségek voltak. És igazán a búvárok voltak, akik felfedezték azt a dolgot, hogy hajóval kell körbe menni a szigeten, és akkor, hogyha hajón lakik az ember, meg ott eszik, meg ott alszik, akkor ez azért megoldhatóbb, olcsóban. És akkor kereskedtem valami jó lehetőséget, jó már, hogy menekülni a télből, akkor én is így néződtem az interneten, és akkor egyszer csak így találtam egy ilyen lehetőséget, hogy egy hajón lenni. És hát gyakorlatilag annyiba került az egy hét, mint ha mondjuk egy éjszakára elmentem volna egy ilyen vizortba, leszálltam a repülőről, ott rögtön felszálltunk a hajóra, és akkor egy hétig a hajón voltunk, ott tettünk, ott értünk, ott volt minden. Tehát akkor ezek Program, szerint mostantól és... kezdve a Maldik-szigetek a úgymond háti utazóknak is elérhető. Igen, hát azok, a, a, azok, akik nem, a, nem tudják kifizetni az öt csillagos szállodát. Igen, szóval az egyik lehetőség ez a hajó, hogy keresni egy ilyen hajót, amivel így körbe lehet menni. A másik pedig, hogy pont most egy-két évvel a kormány megengedte azt, hogy a helyiek is nyissanak vendégházakat. Úgyhogy most már a helyi szigeteken is lehet majd hát akkor A nagy robbanás jön valószínűleg. Igen, egy kicsit azért van egy kis trükk ebben, ugyanis eddig ugye azért voltak a helyek elzárva teljesen a turistáktól, mert turisták isznak, meg bikinibe fürdőznek, és ez nagyon-nagyon -nagy muzulmán ország, itt ez így nem megy. Úgyhogy ha valaki még el is megy valamelyik szigetre, és találjon vendégházba olcsóbb szállást, akkor például ott nem strandolhat, vagy nem nincs éjszaka élet, vagy semmi ilyesmi. Úgyhogy te, ha fürödni akarsz, akkor meg kell kérni egy halást, hogy vigyon állt a legközelebbi lakatlan szigetre, és akkor csak ott lehet bikinibe fürödni. Hát nem. ha jól néztem meg a Wikipédián, ugye a Maldiv-szigetek, az, az Indiai óceán, jobb, jobb részén Sri Lankától egy kicsit délebre. Uh -huh. 1196 szigetből álló szigetcsoport, és ebből van mi 900 lakatlan. Tehát elvileg azért nem olyan igen. nagy túra vagy nagy meló megkérni valakit, hogy vigyen egy szigetet. A már is van egy lakatlan sziget. Igen, szóval érdekes, hogy ugye az ország az ugye akkor, mint Magyarország, ugye, ahol a szigetek így szétszóródnak, de hogy összetolnád a szigeteket, akkor kapnál egy ilyen kecskemét nagyságú területen, szóval már nagy, nagy része víz, de rengeteg sziget van. Úgyhogy mi is, ahogy egy hajóztunk, volt, hogy meglátunk egy szimpatikus szigetet, és akkor ott szóltunk a kapitány, a kikötöttünk, és akkor ott csak mi voltunk. De ez a rizortakon is így van, meg hát a lakatlan szigeteken meg végképp, hogy ha annyira sok a part hogy szóval egyszerűen nem fordulhat elő az, mint uh, ilyen zsúfolt strandokon, hogy lerakod a törölközödet, és akkor rálóg a, a szomszédé, hanem hogy mindig van neked egy pár. Kíváncsi lennék, hogy a 900-ból van -e esetleg olyan sziget, ahol még egyáltalán nem járt ember, ahol még nem kötött ki senki? Én el tudom képzelni, hogy ez azért változnak, és így jönnek-mennek szigetek. Úgyhogy abszolút el tudom képzelni, hogy az a agály miatt, ugye? Úgyhogy hát lehet. Ugye alapvetően hajón töltötted ezt uh -huh. az időt a Maldív-szigeteken, vagy a Maldív-szigetek körül. A helyekkel. mennyire sikerült találkozni, vagy mennyire sikerült megismerni Mert azért lehet, hogy a Átlagos, hátizsákos útnál egy picit ez luxusabb kategória, de te azért hátizsákos szemlélettel szoktad nézni a világot. Igen, egyébként erre, ezért is jobb szerintem a hajó, mint a rizót, Most azon kívül, hogy a Rizortat nem tudnám megfizetni, mert egy Rizortban vagy ott is vannak helyiek, akik átjárnak az ő közeli lakott szigetükről, mint szolgák gyakorlatilag, de azért az viszonylag ritkán fordul elő, hogy te összebarátkozza szobalányjal ahhoz már hát tényleg ilyen nagyon nyitottnak kell lenni. De egy hajón, ahol össze vagytok zárva személyzettel, ez így adja magát, hogy sokkal közelebb kerültünk a helyiekhez. Úgyhogy hát, főleg ennek a kapitánya jobban, <gül> nagyon jóban, mert én nekem nagyon rosszul ment a bubárkodás, így az elején, és akkor ő így mindig jött és segített, ő voltak is testőröm. Aztán, hát, mivel nagyon szeretek enni, úgyhogy mindig belógtam a szakácshoz és akinek volt egy ilyen kis mini konyhája, és akkor így próbáltam ellesni, hogy hogy készíti a helyi fogásokat. Az idegenvezetővel is rengeteget beszélgettünk, és, és volt olyan, hogyha például merre hajóztunk, ha valamelyik legénység, valamelyik tagjának ott volt a háza, akkor volt, hogy megálltunk, kiszálltunk azon a szigeten, akkor megismerkedtetek a családdal abszolút, is. Abszolút, megismerkedtünk a családdal, a szomszédokkal, úgyhogy szerintem is sokkal közelebb került az ember a mint hogyha így volna egy rezortba, nem jön ki a kis szállodai szobájából. Azt már nagyon sok országról megtudtuk itt a hátizsákban, hogy még a dzsungelkelős közepén is van plazma, tévé, meg térerő, és minden embernek a kezében ott van a mobiltelefon. Ez hogy van a Maldiv szigeteken? Tehát mennyire keveredik a civilizáció és a hagyományos kultúra, vagy a hagyományos élet? Azt nem tudom, hogy a rezortokban milyen felterelés van, a hajón semmi nem volt. Úgyhogy nem volt a mobilomnak se térelő, se wifi, semmi. Most ez ugye kicsit olyan sokkoló volt az elején, hogy ezt hogy fogom kibírni. Én emlékszem, hogy leszálltam a repülőről, és a repülőtéren még volt wifi, akkor ilyen teljesen pánikban még ilyen utolsó posztokat, meg fotókat, meg inszeneteket elküldtem, hogy mi lesz itt egy hétig. Ki lehet bírni. Úgyhogy ám, azt lehetett volna esetleg, hogy a reptéren menni egy helyi színkártyát, és akkor azzal lehetett volna valamennyire netezni, de őszintén szóval hogy nem, nem hiányzott, szóval annyira csodálatos, hogy, hogy nem. És a, azokon a szigeteken, ahol ilyen lakott szigeteken kiszálltunk, ott, ott egyértelmű volt, hogy senki nem bujik a mobiliába meg a tévé elé. Az szóval annyira a közösség életet éltek, szó szóval mindenhol az volt, hogy láttuk, hogy a faluja praja nagyja, az le van a tengerparton, gyerekek labdáznak, a nők ott ülnek egy van szóval, és csevegnek, férfiak is ugye el vannak, szóval úgy hogy, hogy, hogy élt együtt a közösség mindenki. Bár e, gondolom a muzulmán van szó, tehát gondolom sok gyerekes családok, hát. vállás nem nagyon van, feltételezem, hogy a muzulmán szokásoknak megfelelően élnek. Hát ott, ott pont a legmagasabb a vállások aránya. Hogy? <gül> ott nagyon könnyű elválni, valamiért ez így alakult ki, és viszont az a rész, a muzulmány megvan, hogy házasság előtt nincs szex, és ezért a fiatalok nagyon korán összeházasodnak, még nem nagyon ismerik egymást, csak így el akarnak otthonról szabadulni, mert hát szeretnének majd túlélni. a igen. És, és ezért nagyon fiatalan házasodnak, viszont nagyon gyorsan is válnak. Úgyhogy ez a, a tényleg a világstatisztikát ők vezetik, így válás arányában gyakorlatilag legénységben is majdnem mindenki volt, akárkit kérdeztünk. Úgyhogy ez tényleg így működik. És arról nem meséltek, hogy könnyű a procedúra is? Tehát igen. az ember bejelent, hogy válni akar a kapi, Igen, is. ennyi. Úgyhogy semmilyen bíróság, és... vagy semmi hasonló nincsen, úgyhogy, úgyhogy ez így könnyen megy. De viszont ez a, ez a community feeling, ez nagyon megvan, tényleg úgy nagyon összetartanak a, a falvak, Amerre jártunk, mindenhol lettek, a rendkívül takarosak az iskolák, szóval nagyon odafigyelnek a gyerekekre, szóval mindenhol gyönyörű, szép rend és tisztaság volt. Boltban um, nem jártatok esetleg, hogy mit lehet kapni egy helyi boltban? Uh, nem, nem sok mindent lehet kapni, mert ott az égvilágos semmi nem terem meg. Ugye az a világban egyébként a legalacsonyabb ország, szóval így alig lók ki a tengerből, úgyhogy tényleg mindent be kell hozni. Uh, egy, hát volt egy-két olyan lagatlan sziget, ahol néha megállnak ilyen nagyobb hajók is, és akkor ott volt ilyen miniatűr szuvenírból, de hát én nem is változtam pénznél, teljes ellátást kaptunk, úgyhogy... Gondolom úgyhogy azért, hogy a Coca-Cola van. Igen, igen, ne, meg, ne meg, meg e a hajón is a azért biztosították nekem. Ahol az nincsen. Úgyhogy ez, ez meg volt. Én, én, én tényleg úgy láttam, hogy ők ilyen nagyon, nagyon kis békésen élnek, meg ilyen nagyon nagyon együtt a természettel. Ami így szomorú volt az, hogy voltunk nagyon sok olyan lakatlan szigeten, amit viszont gyakorlatilag így beborított a szemét. És ez azért van, mert ilyen nagy hajókról a turisták, jellemzőm őket így jelzőkkel, de egyszerűen bedobálják az üres palackokat, meg a fogkefét, meg a, fokkefét, meg a minden, mindent, ami így műanyag a tengerbe. És akkor ez kisodorja a kis miniatűszigetekre a a víz a szemetet, úgyhogy volt olyan, hogy mi leszálltunk. Tényleg képzeled, egy ilyen igazi mesebeli szigetet, hófehér homok, és pálmafák, meg elképesztően gyönyörű a víz. És akkor így meglátod, mert és gyönyörű, és kiszállsz, és akkor mindenhol a szemét. Szóval ez nagyon-nagyon szomorú, és hát ennek sajnos hogy mi vagyunk azok a, a turisták. Szóval nyilván nem személy szerint, de úgyhogy ezt a, a lakó szigetekről ott megvan, megvan oldva, hogy a szemetet egy külön úgynevezett személyszigetre visznek, és azt ott uh, feldolgozzák, de amíg vízbe dobálsz szemét, azt sajnos ezzel nem tudnak mit kezdeni. Ezen a, a, a, a házasság előtt nincsen szex, és ezért aztán gyorsan házasodnak és <gül> gyorsan gyorsan válnak, hát persze, fe, felcsillant a hogy nem a házasság előtti szex miatt, és nem is a vállás miatt, csak érdekeség érdekesség miatt. Más helyi szokásba sikerült beletekinteni? Kulturális dologba, zenébe, táncba, öltözködésbe? E, igen, hát az öltözködésről annyit, hogy tél, ott mindenki így, nem, tehát őtől talpig fel van öltözve, szóval ezért is nem lehet bikinibe flangálni, mert úgy megsültenéd a helyi szokásokat. Volt egyszer, hogy kiszálltunk pont azon a szigeten, ahol a, a kapitány lakott, és most és sikerült, így elkeveredünk egy ilyen zenés mulatságba. Ez a... Hát ott ugye nincs light life, szóval abszolút nincs semmi. E, azt csinálják, hogy összejönnek a férfiak, az a neve, hogy bodú berú, ilyen helyi táncos zene és mulatság, és a férfiak dobolnak, a helybéliek táncolnak, és egyre gyorsabban táncolnak. Engem Milyen nagyon. Is. Nem, az is csak a férfiak. És engem nagyon emlékeztetett egyébként a Afrikának a, arra részére, Mali, togó benén ahol a budú szertartások vannak. Így abszolút olyan volt, hogy egyre gyorsabb a tánc, egyre jobban belélik magukat, és teljesen ilyen transzba. Esnek, úgyhogy uh, egyébként nők nem táncolnak, de ezért minket, mint turistákat, meg ilyen neves vendégeket így megpróbáltak bevonni. Úgyhogy mi, mi lányok azért meg táncoltatva. Ott Nos is. hát akkor most, hogy mi is transzba esünk egy percre, jön a reklám, utána pedig jövünk vissza. Klubrádió. Tények, vélemények. Reklám. Hello Magyarország! Május 10 és 11 között folklór forgatag a belváros szívében. Gyere el a West Endbe, ahol mindkét nap 10 és 18 óra között több mint 20 magyarországi település turisztikai és népművészeti bemutatókkal vár. Néptáncosok, népzenek, kézműves bemutatók, gyerekfoglalkozások, mazsoret és ijász bemutatók. Vasárnap este pedig a Cimbali Band koncertjével zárjuk a hétvégét. Magyarország beköltözött a West Endbe. Várunk téged is május 10-11-én a West End tetőke. MÉDIA Május 13-án és 14-én Siófokon, a Hotel Azurban. MÉDIA HUNGERY Sok a média szereplő a piacon. Sok a hirdetési eszköz. Nehéz a választás. A MÉDIA segít az eligazodásban. Tekintse meg a programot. www.mediahungerys.hu Az önkonkurenciája biztosan ott lesz. És ön... Orszbírói krónikák 2014 A Szoláris életmű Koncertek második állomása október 26-án a Művészetek Palotájában. Reklámhangzott el. Társadalmi célú hirdetés következik. A gyermekgyógyászat zászlós hajója Magyarországon a Heimpár Kórház. Kérjük, adójuk egy százalékával segítsék a gyógyulás minden eshetőségét és reményét. heimalap.hu Készült a Heimpár Gyermekkórház Fejlesztésért Alapítvány megbízásából. Társadalmi célú hirdetés hangzott el. Vállalkozók klubja Zsebbevágó fél óra minden kedden 14 órától Balla Györgyi vezetésével itt a Klubrádióban a 92.9-en. A műsor támogatója, a hazai vállalkozások szakértőpartnere, a cip Bank. Öt világkép, öt kérdezési stílus, öt személyiség, öt ismerős. Az ötös mai beszélgetőtársa társa, Mellettem a stúdióban pedig ma a hátiságban Kis György Éva, akivel a Maldív szigeteken vagy a Maldív szigetek körül hajózunk. Mivel ezt a Maldív-szigeteki utat összekötötte, összekötötted egy sri-lankai úttal is, még amennyire belefér az időbe egy kicsit sri-lankáról is szeretnélek kifaggatni, de egy utolsó mondat visszatéve a Maldív-szigetekre, mennyire veszélyes a Maldív-szigetek? Trópusi betegségek, cápák, szörnyűséges lények, akik megtámadnak, megesznek, mennyire jellemző? Nem jellemző. Én úgy gondolom, hogy a napsuráson kívül nagyon sok más veszély nem leselkedik a... A látogatokra nagyon jó a buvárkodás a maldiv-szigeteken, mert pont ezért is, mert nincsenek nagyon veszélyes állatok, szóval nincsenek cápák, akik megtámadnak, meg a csipés is rettenetesen ritka. Úgyhogy nagyon, nagyon jó a láthatóság, nagyon mélyre le látni, és nagyon jó meleg a víz, úgyhogy még a búvárok buvárok se használnak neoprémet, tehát mi meg, akik csak snorkelingeltünk, tényleg nagyon jó, jó meleg volt a víz, és Hát, ami nekem nagyon jó volt, mert én egyébként nem búválkodom, én csak ezek, hogy, hogy gyakorlatilag felrakod a marzkot, lerakod a fejed és, és ott van minden szó, szóval elképpesztő gyönyörű így a víz alatti. Táj is. Úgyhogy én aki egyébként egy ilyen nagyon izgága ember vagyok, meg így állandóan kellenek az új impulzusok, így egy hétig, így, így tényleg csak bámultam. Szóval vagy a hajó én ültem, és néztem azt a, a kéknek azt a millió árnyalatát, ami ott van, vagy, vagy szokengedunk, és akkor néztem a víz alatt a rengeteg halacskát. Úgyhogy abszolút jó. Meg tulajdonképpen tényleg csak annyi kell, hogy, hogy, hogy így lebeg a vízen, és jönnek a teknősök, a kis szápák, a murinák, minden. De nem, nem is kell mélyre menni. Na akkor most feljövünk a víz felszínére, sőt annál is magasabbra, mert hogy egyből mentél a Maldi-szigetekről Sri Lankára, amelynek az az egyik nevezetéssége, hogy nyolc világörökségi helyszín található a szigeten. Ugye Ceylon a sziget, és Sri Lanka pedig az ország. Annak is utána néztem, hogy szingalizó, fényességes sziget. Szóval ettől a nyolc világörökségi helyszíntől mennyire, mennyire lett fényességes? Mik ezek a helyszínek, és mennyire sikerült őket bejárni? Igen, így adja magát, hogy a Maldiv szigeteket az ember összakössze Sri Lankával, mert másfél óra repülővel hogy ha már egyszer olyan messze elmegy az ember, meg kifizet ezt a drága repülőjegyet, akkor érdemes ugye több dolgot nézni, és akkor még a ma a az teljesen jó olyan nyugira, a silankán aztán abszolút lehet venni a hárti és menni. Uh, ott nagyon könnyű így egyedül is utazgatni, úgyhogy abszolút ilyen komfortos. Én speciál béreltem egy autót a sofőrrel, ami a teljesen megfizethető, és... Uh, és akkor két hét alatt kényelmesen körbe lehet járni a szigetet, és mindent megnézni. Nyolc világörökség van, általában a világörökség egy része azok a régi fővárosok, úgyhogy vannak ilyen romok, és akkor vannak ilyen természeti világörökségek. Én végül is hetet láttam, a nyolcadikat az sikerült bebukni, mert én, aki annyira precízen készülök mindig, pont a, itt az egyik világrökségnél így kinéztem, hogy egy olyan 70 re van a szállásomtól, az a színházsa esőerdő lett volna, és gondoltam, hogy hát akkor megy egy reggel elmegyek 70 kilométer, megnézem és visszajövök, mert azért ez nem egészen így megy, mert ez a az 70 km, miatt? igen, az egy ilyen 3-4 óra autóval, és mindenképpen előre kellett volna helyi vezetőt intézni, mert azt anélkül nem lehet bemenni az erdőbe. Hogyha még el is jutottam volna, és még találtam volna is helyi vezetőt, akkor is egy megfelelő felszerelés kell, mert annyi pióca van, hogy ilyen speciális pioca-zoknit kell viselni, mert különben ott így az lesz a Úgyhogy mivel erre nem készültem, ugye ez az kimaradt. Milyen ez a speciális pióca zokni Hát úgyhogy olyas, mint egy gumicsizma csak zokni. azokni. Szóval egy nagyon jó az árodó és akkor abba tudsz menni, és nem. Ez olyan sportboltokban, speciális sportboltokban lehet Mert Mert alapvetően alulról a fűben hullan csak a fűből másfél felfele és akkor ha rajta van szorosan záró tapadó, akkor Igen. Nem, nem nyúlva. Szóval az, hát az internet, ami volt, aki így bemerészkedett anélkül, de nem, nem, a, nem javasolták, úgyhogy. És hát ezt ott kell nem lehetett kapni, úgyhogy nem mindegy, hogy ezt legalább lesz, indok visszamenni, <gül> és akkor viszont a másik, másik hát, hát, sikerült be, bejárnom. Mi Az a, a másik hét. A, a régi, főleg a régi fővárosok... Vannak a, a Narutha -pura például, ahol a, ami azért is érdekes, mert ott van egy nagyon-nagyon régi fa, amit még elvileg arra a fának az egyik aljából neveltek, ami alatt megvárásosodott, hogy buta. És, és ez a, a Guinness rekordok szerint, vagy hogy mondjuk a nyilvántartások szerint ez a legöregebb fa, amit ember ültetett, szóval vagy egyébként vannak olyan fák, amik ennél jóval. Nyilván ezer a... éves, nem tudom, fák, ez egy ilyen dokumentáltan ültettek. idős fát, tudják, hogy mikor ültették, és hogy azóta mindig is őrizték. Úgyhogy most is egyébként érdekes volt, hogy így, így volt egy külön kis őrség ott a fának, úgyhogy nem lehetett oda menni egész a közelébe, hogyha valaki ajándékot hozott, akkor ezt is így át kellett adni az őrnek, és az az hát az a fának, Igen. Úgyhogy egy, egy másik, ilyen főváros polonnarúva és van például egy óriási szikla a Szigériában, ami egy nagyon érdekes, egy hatalmas szikla egy nagy mező közepén, amit egy erődnek alakítottak át, és, és hát azt kellett megmászni. Úgyhogy szerintem de, de nagyon szerencsém volt, mert nem volt ilyen nagy napsütés, és akkor így valamennyire simán föl lehetett menni. Um, van, van olyan világörökség, ami gyakorlatilag egy ilyen természeti világörökségek csoportja, benne van a Ádám csúcs, ami egy ilyen óriási hegycsúcs, és benne van egy úgynevezett ilyen világvége kilátó. Úgyhogy mielőtt ez a kettő együtt világörökség, és én gusta voltam felmászni a hegyre, úgyhogy még elsőt álltam ebből a világvége kilátóba, és akkor úgy voltam vele, hogy akkor ezt láttam. És valóban a... vége hangulata van az embernek? Abszolút, mert... igen. Ez, egy olyan... Ez nem is világ, de hát világvége. világvége. <laughs> Itt már nincs tovább. Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy az ember nagyon, -nagyon korán föl kell kelni, és egy, egy ilyen fensíkon kell túrázni, és eljutsz a a végére, ahol egy ilyen óriási szakadék van, és tényleg olyan, hogy nem lenne tovább a föl. Különösen azért, mert már akármilyen korán kell, így általában mire odaérsz, addig egy kicsit olyan ködbe borul az egész, és akkor innen kapta a nevét, hogy, hogy világvége kilátó. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon -nagy népszerű hely. Én január végén voltam, személyre így odaértem, és akkor is ilyen hatalmas tömegek voltak, mint kiderült, így belefutottam a kínai új évbe, és tele volt az ország kínai turistákkal. De egy de abszolút megéri, gyakorlatilag egy ilyen körtúra, és nem tíz kilométer de nagyon, nagyon érdekes a táj. Még sosem kérdeztem meg egyetlen utazótól sem, pedig megtehettem volna, de mivel most éppen Rubik kocka évforduló van, és az elmúlt hetekben rengeteget beszéltünk a Rubik kockáról, ezért tőled megkérdezem, hogy Sri Lankán ismerik a Rubik kockát? Igen. <laughs> Tehát találkoztál Rubik kockát forgató emberekkel, vagy láttál boltokban Rubik kockát? Láttam boltban Rubik kockát, egyébként így egyszer meg is kérdeztem a blogomon az olvasokat, hogy kitalálják hogy mi az a magyar termék, ami mindenhol van a világon, és szerintem a Rubik kockat van gyakorlatilag, akár akármerre jártam, és most már tényleg csomó helyen voltam, így Rubik kocka mindenütt előfordul. Úgyhogy szerintem így ez a leg... most nem mernék így megesküdni, de szerintem ez a legelterjedtebb magyar termék, ami... Rubikockán kívül bármi másról ismernek minket magyarokat? Sri Lankán? Te azt mondod, hogy Magyarországra jöttél, akkor majdnem innenki megy hogy Nokia, és Én akkor meg? ezt így sokáig igen nem értettem, hogy ez így honnan jön, de ők, a, ők velünk azonosítják a Nokia-t, de ez nem csak Silankán, hanem... Te... 2012 óta nem is Igen, így gyártják nem, hát nem is mert nem... Gondolom, vál... ők még előtte vették a telefont. Igen, de ez nem csak Silankán van így, hanem így gyakorlatilag Ázsiában nagyon sok helyen, mert a szóval hozzájuk a, a, a, a mi nokia jutott el, és az valahogy így megragad nekik, hogy a Nokia az egy, egy magyar dolog. Ma -magy magyar egy <gül> euh, dél-kelet-Ázsiában a nokia Kisgyörgy beszélgettem, Maldiv szigetekről és vilankáról Mielőtt elengedlek, azt lehet, hogy már sok hallgató tudja, hogy te az utóbbi időben hivatalos utazóvá vagy hivatalos íróvá váltál. Tehát nem csak a travellina.hu na saját blogodon lehet olvasni a kalandjaidról, hanem írsz női magazinokba. Nem tudom, hova írsz még? El, elsősorban az Origóra írok, a, az utazás de, de hát, aki megkeresse, nagyon szívesen írok, mert élmények azok vannak. úgyhogy. Én nagyon szeretek írni, úgyhogy a, szóval ezért próbál ezért uh, cikkeket, megtervezem majd esetleg hogy könyvet is, úgyhogy, úgyhogy igen, most ugye el, elfordultam. Itt meg a, akkor meg szám, volt a, a verbális beszámoló. A, az írás fele. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jönnek a fél tizenkettes írek, utána pedig folytatjuk a Mesterségem címere rovattal. Maradjanak velem!